Goeiemorgen, jy is aangeskakeld by Ekerk Ekerk staan vir elektronise kerk Omdat dit nou nie een fysische kerk is nie Maar elektronis Reg oor die wereld uitgesaai word Daarom is jy altyd baie baie welkom Waar jy jouself ook al mag bevind vir ochend, Of dat hier in Suid-Afrika In een van ons stede en dorpe Of platteland Ergens op plaas en of dit in die buitenlandievers is, jy is baie, baie, baie welkom. Jy kerk is die sending arm van Net Radio SA. Net Radio SA, sy webwerf vind jy by www.netradiosa.co.za en Dit is dan die sendingarm. E kerk is die sendingarm van Net Radio SA waarmee ons elke mens op aarde met Jezus' evangelie of goeie nieuws wil bereik. Volgens Matthäus 28, 19 waar Jezus self aan die kerk sê Gaan die hele wereld in en maak disciples van al die naties.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 Dwars oor dan die hele ganse wereld, maar mense, as hulle nie weet van hierdie radio nie, as hulle nie weet van die webwerf nie, kan persoon ongelukkig nou nie daarna luister nie. Alhoewel dit moendlik is, omdat ons wereldwijd uitsaai. So, as jy mense guns wil doen, geef vir hulle net hierdie webadres www.netradio.sa www.co.za Duidelik vir hulle op die webadres is daar so een klein radiospeelerkie waarop een net dan op die speelknopje klik wacht so wekie, omdat die mens internet sy spoed is beperk tot die bandweite wat jy nou self gebruik so die spoed hang maar van die mens self af dit wat jy dan aangekoop het daar die soort pakket wat jy aankoop om te luister na die internet daarop in te gaan ons gaan ons ere diens begin dier saam te bid daarna gaan ons ons geloof in God drie enig,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 O Sade Ons gaan ons Christelike geloof bely. Ons algemene Christelike geloof in die woorde van ja, apostoliese geloofsbelijdenis. Seker een van die oudste forme van 'n geloofsbelijdenis en volgens tradisie dat hierde terug na 100 jaar na Christus opgestel, weer eens volgens tradisie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 En in eeuwige lewe Ons luister dan ook na een Engelse weergawe Dier Steve Green Wat hy vir ons in sangvorm Anbied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 For has come the kingdom of in his plan, unhindered by power of men his church a peak As die mens in God er as jy jou geloof in God belei, dan is die natuurlijke konsekwensie daarvan dat die mens God moet aanbid. Rechtig aanbid. En daarom is dit ook vir ons baie belangrik. In ons liturgische orde, dit wil sê die verloop van een eredienst, waar die woordverkondiging uit die aard van die saak centraal staan, is daar ook hier die ander elemente, soos wat ons nou net daar aan deel gehad het, maar ook ons aanbidding. Ons is afhankelijk van God. En ek kan vir jou sê, dit is een groot God wat ons aanbid, is een almachtige, alwetende, alomteenwoordige, algenoegzame, en een hele klomp ander attribuete, van hierdie God wat waardig is om aan bid te word met sy wonderlijke raadsplan van liefde wat hy vir ons het en daarom moet een mens God aanbid om om die geleentheid te gee om in ons te werk soos Paulus dit aan ons verduidelik het is God wat in ons werk om te wil, sowel as om te werk na sy welba en die werk wat in ons begin het, volleindigheid tot en met die wederkomst van ons Heere Jezus Christus. Kom ons, plaas ons self, voor ochend, voor die woord verkondiging, voordat ons lees, voordat ons die woord verkondig, plaas ons ons in sy genade, en vraag vir die Heere, dat hy ons weer sal anraak, Steve Green sang vir ons, touch your people, once again. Kom ons vraag dit vir Here heren. raak ons vir aan, maak ons stil, dat ons bewis word van die wonderlijke, heilige teenwoordigheid, die skippende en herskippende teenwoordigheid in ons levens. And true love for each other We have had so many big but empty words So we come before your face Asking for your grace Bring your people to a stage Good. Kroppies, hom vanoggend kom uit Kolossense. Kolossense kan vir ons die laaste gedeelte van Kolossense 2 en die eerste twee 3 verse van Kolossense hoofstuk 3 saam lees. Begin dan by Kolossense 2 vanaf vers 20 en dan gaan ons aan tot by hoofstuk 3 vers 3.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 en leringe van mense, wat alhoewel dit een skuin van weisheid het, in eiesinnige godsdienst, in nederigheid en in gestrengheid in die lichaam geen waarde het nie, maar strek tot verzadiging van die vlees. As jylle dan saam met Christus opgewek is Soek die dinge daarboe Wat Christus is En aan die rechterhand van God sit Bedink die dinge wat daarboe is Nie wat op die aarde is nie Want jylle is en het gesterwe en Jylle lewe is saam met Christus Verborge in God Lees tot so ver, die Heere sê in sy woord, sê in elkeen wat daarna luister en wat het ook in sy en in haar hart bewaar. Die thema van hierdie boodskap vir ochend noem ek, bepyns die dinge by Jezus. Bepyns die dinge by Jezus. Nou as so as inleidend net vir die sê dat Godse woord bevat die volledige raadsplan van Godrie enig, Vader, Seen en Heiligheid en Heilige Gees vir die mens saligheid, die hele volledige raadsplan vir die mens saligheid, ons hoef nie te wonder oor die saligheid he. Dit is een raadsplan van God, dit is een waterdichte raadsplan en God is teenwoordig en hy is altyd teenwoordig by sy raadsplan en by die uitvoering van hier die volledige raadsplan wat tussen in die bladseie van sy woord ontvouw. Sodat dat mens in ekstase staan. Absolute ekstase oor die wonder van Godse raadsplan. Nou weet jy wat, God is so lief vir ons. Hy gees so baie vir ons om, hy dink aan jou voggen, waar jy nou jouself ook al mag bevind, waar jy nou hier die tyd uitgekoop het, om na hom te luister, wil ek net so nie begin vir jou sê, God, waardeer dit, dat jy na hom soek, en dat jy soek na die dinge wat daar boe is, waar Jezus aan sy rechterhand sit. Want is die reden mos, waarom jy vir ochend by hier die eredienst ingeskakel is, is om te luister na die raadsplan van God nou hierdie boodskap van my is heel eenvoudig met drie eenvoudige punte en die eerste een noem ons kom weg van een eie sinnige godsdienst kom weg van een eie sinnige godsdienst En ons gedeelte wat ons daaraan aan heg is die laaste verse van Colossense 2 vanaf vers 20 tot by 23. Skryf Paulus en sê, as jylle saam met Christus die eerste beginsels van die wereld afgesterf het, Waarom is jylle asof jylle nog in die wereld lewe? Onderwerpe aan inzettinge soos Raak nie an nie, smaak nie, roer nie an nie Amal dinge wat door die gebruik bestem is om te vergaan Volgens die geboeie en leeringe van mense wat alhoewel dit een skuin van weisheid het, net oplet, al die goekies wat ons nou daar gelees het, lyk amper asof dit goed kan wees, lyk amper so of dit een heilige soort leven voorstel, van raak nie an nie, smaak nie, roer nie an nie. Maar hy is allemaal dinge wat door die gebruik bestem is om te vergaan, volgens die geboeie en leringe van mense. Dit kom nie van God af nie. Paie dinge wat mense in hulle godsdienst beoefen, kom eigentlik nie van God af nie. Dit is eiesannig, dit is mensgemaak uitgedink, dit het een skyn van weisheid, dit lyk asof dit weis kan wees, en skyne, dit is een skyn, alhoewel dit is een skyn, van weisheid het, jy weet ons iets kan skyn, asof dit so kan wees, en skyn, of dit dit so kan wees, so is iets wat jy gekoop het, een ring, wat leek, asof dit van goud gemaakt is, en dit leek asof daar een werkeke ware diamant daarin is, om later te ontdek, nee, dit is nie rechtig, Goud nie, dit lyk net so Nee, dit is nie rechtig Een diamant wat daar ingeset is nie Dit lyk net so Alhoewel het een skyn van Weisheid het Een eie sinnige godsdienst En dan is daar in die eie sinnige godsdienst Noe elemente soos nederigheid Mense kan een skyn, een valse nederigheid aan jou voorhoud. Dit is baie makklik. Voor iemand wat oprecht is en wat rechtig nederig is, weet daar die persoon eindelijk nie hoe om anders op te tree nie. Want dit is maar in die aard van die persoon om nou so op te tree. Maar sommige mense het een skyn van nederigheid, het is net so'n suikerlaagie. Dank nou maar aan een muisvalliekie, wat die mens nou daar in die huis ergens opstel, as jy vermoed, daar muise, en jy wil hulle nou, dan uitroei uit die huis, en jy sit nou so'n muisvalliekie daar, en een stukje kaas op die rechte plek, so dat die muis nou daar trap op daar die muisval, op daar die gedeelte waar die kaas is, dan slaan hier die muisvaliekie oor mors dood. So kom ons denk nou uit die muis oogpin, haar is nou die muis, sien die kaas, en wat denk hy nou, honderlijk, Dat mense omgee, want dat myse hou van kaas En hou van my die kaas daar geplaas het Maar dit is net een skyn Dit is een skyn van barmhartigheid, dit is nie eindelijk barmhartigheid nie nie Ons weet, ons, ons verstaan dit nou So kan jy een skyn van nederigheid hee enige strengheid teen die lichaam, een mens kan gestreng wees teen jou lichaam, dat jy sê, jy mag nie dit eet nie, en jy mag nie dit doen nie, en jy mag nie so en sis en so nie, soos wat die skrif sê, van raak nie aan nie, smaak nie, roer nie aan nie, dit deel, dit kan deel wees van een skyn opzet, Nou ja, eiesinnig, met die ingeboude nederigheid, enige streng uiteen oor die lichaam, maar wat geen waarde het nie. Nou, hoe kom soe mens so self nou bezighou met dinge wat geen waarde het nie? Die prediker waarski ons al reeds vroeg in die oud-testament dat baie dinge wat die mens doen is absoluut totaal en al te vergeefs en die sene godsdienst kan ook te vergeefs wees vooral as jy in Jacobus 1 vers 26 hier vergelijk met hier die skrifgedeelte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 weet van godsdienst, God weet van godsdienst en hy weet ook van valse godsdienst het wat niks beteken nie dat jy allerhande goed kan doen en geen waarde het nie, so die skrif het ek hier onderstreep by my in Colossense 3 vers 23 hy jylle klompie van die woorde daar onderstreep maar vooral ook geen waarde het nie Hoekom sal jy iets doen wat geen waarde het nie So dis die eerste punt van hy die boodskap vir ochend, kom weg van een eie sinnige godsdienst wat geen waarde het nie Wat sal dit nou help vir miljoene en miljoene en miljoene mense hier op die aarde wat een valse God aanbid en nogal gestrengdheid het tegenover wat hulle doen en wat hulle nie mag doen nie wat tye van vasting ook het dat daar vir een maand lang gefas word. Wat een skuin het van die godsaligheid, dit skuin so asof dit een wijse ding kan wees, maar is nutteloos, want daar is net een naam waar door een mens gered kan word, en dit is die naam Jezus Christus wat jy ook wil doen, as dit nie in Christus is nie, as dit nie deel is van die raadsplan van God nie, dan my liewe luisteraar, is dit een eie sinnige godsdienst, wat geen betekenis het nie, dit beteken eindelijk niks, Tweede punt van ons oordenking van ochend Is bedink Jezus daarboe langs die Vader Bedink om Want dis die aardse dinge wat ons eindelijk weghoud van die ware godsdienst af Dis mense en mense se instellinge en hulle insettinge en dinge maar ons verlosser is Jezus Christus, die Seen van God, wat nou sit aan die rechterhand van die Vader. En Paulus sê vir ons dan in Colossense, as julle dan saam met Christus opgewek is, die derde hoofdstuk vers 1, as jylle dan saam met Christus opgewek het, soek die dinge daarboe, waar Christus is, en aan die rechterhand van God sit, soek die dinge daarboe. Nou as een mens wil soek na die dinge daarboe, dan moet een mens soek na Jezus en God het om vir ons gestuur so lief het God die wereld gehad dat hy sy enige gebore sien gestuur het so dat elkeen wat aan hom glo nie verloore mag gaan hee, maar die eeuwige lewe kan he en nou sê die skrif vir ons as iemand die sien het Het hy die lewe Hy wat die sê nie, het nie, het nie die lewe nie Waarom sal ons dan die lewe soek Buiten Christus Dat is die lewe Buiten hom nie In hom en door hom en tot hom Is alle dinge In hom is die licht, in hom is die lewe So kom ons denk een bykie en vergeet dan vir een stonde hierdie dinge hier rondom ons, die aarde en die aardse dinge waarmee ons meeste van die tyd bezig is, ons werk, ons werksomstandighede, ons huis, verplichtinge en al die goed met daarmee gepaard gaan. En ons concentreer op Jezus waar hy nou sit, so sê Paulus in Colossensie. Hy sê, as jylle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarboe, waar Christus is en aan die rechterhand van God sit. So, moet begin met die voorstelling in jou denken, in jou meditasie, in jou bepleinsing nou, terwijl jy luister, terwijl jy die wereld hier rondom jou vergeet en al die verplichtinge daar rondom, en denk nou aan God, en wanneer die skrif vir ons die geleendheid gee om in die jimmel in te kyk, dan doen hy dit op jy die weise om vir ons te skulder, dat God die Vader op sy troon sit, en rondom die troon is daar vier weesens, en wat lyk like soos een een mens aan die suide kant, wat lyk soos een kalf aan die weste kant, en een wat lyk soos een arend aan die noorde kant, en een wat lyk soos een leeuw aan die ooste kant. En as een mens die dinge bedink wat daar boe is, dan moet een mens ook dink aan hierdie vier weesends. Dit is dan recht rondom God. Hoekom is daar aan die suide kant een wat lyk soos een mens? Hoekom is daar aan die weste kant een wat lyk soos een kalf? Hoekom is daar aan die noorde kant een wees wat lyk soos een arend? Hoekom is daar een wees aan die ooste kant wat lyk soos een leeuw? God is nie bezig sommer net met speeliekies, nie? Het is ernstig. By God gaan het Alles oor die red van levens Daar is nie een levensredder Soos God nie En waar is het so wonderlik Om al die dinge rond om God te ontdek En te sien Hoe God Godse totale aans, Aandag gevestig is Op die mens In so mate dat die Pesalem dichter vraag nou wat is die mens Dat God dan omdink Godse aandag is gefokus op jou Weet jy, Godse aandag is so op jou gefokus Dat hy die teel van jou raak zien As jy met een verkeker na iets kyk met baie ver is En jy begin om die focus in te stel Want miskien mag dit nou in die begin Somman het so een blur effect hee kan uitmaak dat daar iets is, maar jy weet jy wat nie, jy begin om dit in te stel, om die focus in te stel, afhangende van hoe krachtig die telescoop is wat my jy nou kyk, of die verkykker wat my kyk, kan een mens later baie fijn detail raak sien. Nou God is so gefokus op my en jou, dat hy selfs die aantal haare op ons hoofd teel, maar dis nie al nie, hy tel nie net die aantal haare nie hy sê ook, daar sal die een haar van jou kop afval, as dit nie sy wil is nie so geïnteresseerd so geïnteresseerd is God in jou nou mense, is ek en jy ook so in God geïnteresseerd het ons ook so een focus op om onthou ons nou ook rondom God is daar vier weesens, en aan die suidekant is daar een wees wat lyk soos een mens, en aan die westekant is daar een wees wat lyk soos een kalf, en aan die noordekant is daar een wees wat lyk soos een arnd, en aan die oostekant is daar wat lyk soos een leeuw. Ek sien dit, dit vir my al soveel jare een werklikheid dat ek my net my oor toe maak, en dan sê ek nou weer vir, sê ek vir aan die saide kant een wees wat lyk like soos een mens, aan die weste kant een wat lyk like soos een kalf, aan die noorde een wat lyk like soos een arend, en aan die ooste een wat lyk like soos een leeuw. Dit is net die totale absolute werklikheid maar daar is vir my baie meer sin, as net die preenkees. Daar is baie dieper dinge rondom daar die weesens. En dan bieke verder weg is daar gerips, ander soort van hemelweesens, wat beskerm en beskut. En dan net daarna is daar nog andere hemelweesens, wat seerafs genoem word, met verskillende soorte van flerke. Dan is daar aardsengele in die vier windrichtings en dan is daar miljoene, der miljoene, der miljoene, der miljoene engele rondom God in sy hele ganse schepping en is nie maar sommen het een klomp engele nie allemaal het een misie allemaal staan onder Godse opdrag. allemaal is gereed, hulle staan rondom sy troon gereed om sy opdracht te uit te voer. En as jy bykie diep dink, dan sal jy die geritsel kan hoor van hulle flerke, want dis miljoene van hulle. Gereed, en gereed om wat te doen. Volgens die breers is hulle ter terwille van my jou, waar die zaligheid beërwe hulle staan dus in dienst van God, wille van my en jou. Ek lees van Daniel wat gebid het, en die volgende oomlik is daar een engel, wat vir hom sê, doe jy begin bid het, het die Heere my gesteer. So bedink die dinge wat daar bo is, bedink Jezus wat daar sit, hy ook, hy sit nie verniet aan die rechterhand van die Vader nie, hy sit daar omdat daar, 24 uur van elke 7 dag van elke 365 en een kwart dag hofzake aan die gang is en as jy hof kent dan weet jy daar is een troon waarop hier die rechter sit en jy weet daar is een plek waar die persoon moet staan wat jou verdedig soos wat Jezus daar sit as advokaat en dan is daar een plek voor een anklaar Jy het ons in die afgelopen tyd Al sylke hofzake gesien op tv Waar die rechter sit En dan sit die antlaar Of staan hy En jy sien die persoon wat bezig is Om te verdedig Jou verdediger, jou advokaat Dit is hoe God 24 uur 7 dag per week 365 en een kwart dag jou saak verdedig. Jou lewe wil red, jou lewe wil spaar, terwyl daar een antlaar is, wat jou dag en nacht voor God antla en wat een dief en een rover en een moordenaar is. Ei, ek word so, so trots wanneer ek denk aan God die enig vader, sene en heilige geest en die manier waarop hy omgeef vir een mens hy is die heel tyd bezig om te veg vir jou bestaan en vir jou voortbestaan en vir jou uiteindelike saligheid en jou redding so het moet bezig wees met goed wat niks beteken nie ei is onne soorte gesoort godsdienst wat jou naar ons gaan bring wat eindelik maar niks beteken nie net een gemors wantty het sê dis die preekers se gejaag na wind tege niks en dan die derde vers die derde punt van Kolossense bedink die dinge wat daarbo is nie wat op die aarde is nie die derde punt kom weg Van die aardse dinge, daar is genoeg tyd wat ons daaraan spandeer Die meeste van ons tyd in ons leven spandeer ons aan die aardse dinge Omdat ons bestaan hier moet voer Daarom het jy een wekker wat in die ochend afgaan om vir jou wakker te maak En dan staan jy op en dan is daar vir jou telk jou pantoffels wat jy aantrek In jou badkamer waar jy jouself dan gaan gereed krij vir die dagse werk, en jou kaas met jou kleren waarin jy nou met jou kleren moet aantrek, en jou voedsel wat jy kan inneem, om jou te versterk vir die dag so dat jy jou werkzaamhede en dinge kan doen, en miskien een motor om jou te neem na jou werksituasie toe, jou werksplek met sinhoudlomp rekenaars en die dinge waarmee jy werk om jou werk gedoen te kry en klaskamers waar jy klasse moet aanbied steltyd bezig meeste van ons tyd is ons bezig met hierdie aardse dinge en dis alles tydelik, dit gaan vergaan dit gaan ophou daarom sê die skrif, die mens is bestem om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel en ons moet tyd maak, tyd uitkoop vir God wat ons wanneer ons net kan wegkom soos wat jy dit heidiglik nou doen net vir een oomblik alles het net vir een uur dat ons net bykie wegkom van hier die tydelike dinge wat eindelijk vir ons niks in die saak bring nie en ons dan ons aandig aan God kan gee dat ons ons kan aanbid so God bezig kan wees met ons met die, die wonderwerk en wonderdaad van redding. Die werkwaard van Paulus en Filippense vir ons sê wat hy doen en as hy een goeie werk in ons beginne, dan sal hy dit ook volleindig tot op die dag van Jezus Christus. En daarmee wil ek jou nooi om vir jyself elke dag tyd uit te koop Hier op hierdie radio, omtrend elke aand om 7 uur, is daar een program met ek uitswaai, oordenking, waarom ons Godse woord bepyns, waarom ons aandagje aan klein detail van dinge, om seker te maak dat ons hierdie wonderlijke raadsplan van God kan verstaan en begryp, En toepas so dat ons nie bezig is met die eie sannige godsdienst wat een skyn van saligheid het. Skyn van weisheid het. Een skyn van hederigheid het. Maar wat eindelijk niks beteken nie. So lief is God vir ons, dat in Heveli ons daarmee moet bezig wees. En daarmee groet ek jou hier vanuit Ayrini, Pretoria, Zuid-Afrika, onthou om vier uur van middag, boek voorleesing, lees vir jou uit, een boek van Gideon Joubert, die groot gedachte, om jou te vertel, van die grootheid van Godse skipping, net om daarby te kan stilstaan, net om so terwijl jy le, rustig is, vier in die middag, en dan om sieve in die avond, weer ons program, waarin ons aandag hier weer eens om een stem van hoop te wees in hierdie wereld. Om 7 uur dan, vir hier die boeklesing, 7 uur daar die program, A Voice of Hope, Stem van Hoop. En mag die liefde van God, ons vader, die barremhartigheid van Jezus Christus, sy Seun, en die troosvolle gemeenskap van die Heilige Gees met u wees en blye,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 Sing it with me. my mind, Lord, cover my children, Lord, oh, yeah. cover me, only in you, Lord, only in you.